Розділ 2. транзакційний аналіз. Одиниця соціальних зв'язків називається транзакцією. Якщо двоє або більше осіб зіштовхуються в соціальній групі, рано чи пізно хтось із них почне говорити чи визнає наявність інших. Це називається транзакційним стимулом. Інша людина буде говорити або робити щось, що якимось чином пов'язано з цим стимулом. І це називається транзакційною реакцією. Простий транзакційний аналіз стосується діагностування того, який я стан виконував транзакційний стимул, а який – транзакційний реакцій. Найпростіші транзакції – це транзакції, в яких і стимул, і реакція виконуються дорослими однаково зацікавлено. Хірург, оцінюючи попередні дані, розуміє, що йому потрібен скальпик і простягує по нього руку. Медсестра оцінюється жест свої сили і відстань. Та кладе скальпель саме там, де його очікує побачити хірург. Далі мають місце звичайні транзакції, – дитина. Дитина з високою температурою просить склянку води і мати подає їй склянку. Обидві транзакції є взаємопов'язуючі, тобто реакція є доцільною і очікуваною, та дотримуються природного порядку здорових людських стосунків. Перша транзакція, що класифікується як додаткова транзакція першого типу, представлена на малюнку 2. Друга додаткова транзакція, другого типу, показана на малюнку 2. Однак очевидно, що транзакції можуть відбуватись ланцюжком, тож кожна реакція стає стимулом. Перше правило спілкування – це те, що спілкування триває рівно доти, доки транзакції є взаємодоповнюючими. І як наслідок спілкування може, в принципі, продовжуватись до нескінченця. Ці правила не залежать від характеру і змісту транзакцій. Вони засновані включно на напрямку векторів, що беруть у них участь. Поки транзакції є взаємодоповнюючими, для правила не важливо, чи дві людини беруть участь у плідкуванні вирішенні проблеми або грі разом. Зворотнє правило полягає в такому: спілкування розвивається, коли відбувається перехресна транзакція. Найбільш поширена перехресна транзакція, якою є причиною більшості соціальних проблем у світі, чи то в шлюбі, коханій дружбі, чи то на роботі, представлена на малюнку 3, як перехресна транзакція типу 1. Цей тип транзакції головною турботою психотерапевтів і характеризується класичною реакцією перенесення в психоаналіз. Стимул для дорослий, дорослий, наприклад, є таким, може нам варто з'ясувати, чому ти п'єш більше останнім часом. Ти не знаєш, де мої запанки? Відповідні реакції дорослий-дорослий щоразу будуть. Може і варто. Я хочу дізнатися про це. Або на столі. Якщо партнер спалахує, то реакція є такими. Ти завжди мене критикуєш, як і мій батько. Чи ти завжди звинувачуєш мене в усьому. Це реакції батько-дитина. Як показує поведінкова діаграма, вектори перетинають. В таких випадках вирішення проблем дорослого з випивкою або запанками варто призупинити до того часу, поки вектори не перебудуються. Це може зайняти від декількох місяців, як у випадку з випивкою, або кілька секунд, як у випадку із запанком. Або агент повинен стати батьком, як доповнення до раптово активної дитини відповідача, або дорослого відповідача варто відновити як доповнення до дорослого агента. Якщо покоївка обурюється під час обговорення миття посуду, розмова про страви між дорослими закінчується. В такому разі може мати місце тільки дискурс дитина-батько або обговорення іншої теми дорослих, а саме продовження її роботи. Зворотно-перехресна взаємодія транзакції типу 1 проінстальована на малюнку 3. Це реакція кон контрперенсу знайома психотерапевтам у якій пацієнт виконує об'єктивне дослідження дорослого, а терапевт перетинає вектори, реагуючи так, ніби батько розмовляє з дитиною. Це перехресна транзакція типу 2. У повсякденному житті. Ти знаєш, де мої запинки? Може призвести до. Чому б тобі не слідкувати за своїми речами самому? Ти вже не дитина. Діаграма стосунків на малюнку 4 пов'язує 9 важливих векторів соціальної дії між агентом і відповідачем а має деякі цікаві геометричні властивості. Додаткові транзакції між психологічно рівними, представлені зв'язками, існують три інші додаткові транзакції. Решта комбінацій утворюють перехресні транзакції в більшості випадків, показані на малюнку як перетини. Наприклад, що означає двох мовчазних людей, які дивляться одне на одне. Якщо жоден із них не поступається спілкуванням, закінчується, і люди повинні розійтись. Найбільш поширені рішення – це ті, яких дають та збираються, що призводить до гри, сполох, чи краще, у цьому випадку обидві особи сміються та потискають руки. Прості додаткові транзакції найчастіше зустрічаються у поверхневих робочих і соціальних стосунках. І вони легко порушуються простими перехресними транзакціями. Насправді поверхневі стосунки можна визначити як стосунки, що обмежені простими додатковими транзакціями. Такі стосунки виникають в діяльності, ритуалах та розвагах. Більш складними є приховані транзакції – ті, що включають активність більш як двох ястанів одночасно. І ця категорія є основою для ігор. Продавці особливо майстерні в кутових транзакціях – тих, що включають три ястани. Найдовершеніший, але яскравий приклад гри продавців ілюструється в такій розмові. Продавець – це краще, але ви не можете цього собі дозволити домогосподарка. Саме це я і візьму. Аналіз цієї транзакції показано на малюнку 5. Продавець, як дорослий, стверджує два об'єктивні факти. Це краще, та ви не можете цього собі дозволити. На видимому або соціальному рівні вони спрямовані на доросло домогосподарки. Відповідь якої повинна бути? Ви маєте рацію в обох випадках. Та прихований, або психологічний. Вектор керовано добре навченим та досвідченим дорослим продавця на дитину домогосподарки. Правильність його думки демонструється за допомогою відповіді дитини, яка говорить, «Незалежно від того, що буде з фінансами, я покажу, що такий зрозумілий хлоп, як я, нічим не відрізняється від інших клієнтів». На обох рівнях транзакція є додатковою, адже її відповідь приймається за номінальною вартістю угоди дорослого. Двобічно прихована транзакція включає чотири ястани. Її зазвичай можна побачити під час фліфту. Ковбой. Приїжджайте та подивіться сінник. Співрозмовниця. Мені подобаються сінники. Ще з маличку. Як показано на малюнку 5, на соціальному рівні це розмова дорослих про сінник. На психологічному рівні це розмова дітей про сексуальну гру. На поверхні здається, що ініціатива належить дорослим, але як і в більшості ігор, Учасники можуть бути здивовані. Транзакції можуть бути класифіковані як додаткові чи перехресні. простіші чи приховані. А приховані транзакції можна поділити на кутові та двобічні. Розділ третій. Процедури і ритуали. Взаємодії, як правило, відбуваються серійні. Ці серії не випадкові, а запрограмовані. Програмування може виходити з одного з трьох джерел. Батька, дорослого чи дитини. Або з більш загальному плані – від суспільства, матеріалу або особливостей поведінки. Оскільки потреби адаптації вимагають, щоб дитина була захищена від батька та дорослого, поки не випробовують кожну соціальну ситуацію, програмування дитини частіше відбувається в ситуаціях приватного життя і близькості, коли попереднє тестування виконане. Найпростіші форми соціальної активності – це процедури та ритуали. Деякі з них є універсальними а деякі – локальні. Але їх треба вивчати. Процедура – це серія простих додаткових транзакцій, доросло, спрямованих на маніпуляції реальністю. За визначенням, реальність має два аспекти – статичний і динамічний. Статична реальність включає в себе всі можливі порядки матерії у всесвіті. Арифметика, наприклад, складається з тверджень про статичну реальність. Динамічна реальність може бути визначена як можливість для транзакцій всіх енергетичних систем у Всесвіті. Хімія, наприклад, складається тверджень про динамічну реальність. Процедури засновані на обробці даних та ймовірних оцінках, що стосуються матерії реальності та досягаються свого найвищого розвитку в професійних методах. Пілотування літака і видалення апендекса – це процедури. Психотерапія – це процедура, оскільки перебуває під контролем дорослого психотерапевта. І перестає нею бути, якщо його батько або дитина беруть на себе виконавчу владу. Програмування процедури визначається матеріалом на основі оцінок, зроблених дорослим агентом. Оцінювання процедур використовуються дві змінні. Процедура вважається продуктивною, коли агент найкраще використовує дані та досвід, доступні для нього, незалежно від будь-яких прогалин у його знаннях. Якщо батько або дитина зважають обробці даних дорослого, Процедура стає забрудненою і буде менш продуктивною. Ефективність процедури оцінюється за фактом, результатом. Таким чином, продуктивність – це психологічний критерій ефективності, матеріальний. Помічник лікаря на тропічному острові, уродженцем якого він є, став дуже вправним у видаленні катаракти. Він використовував знання з дуже високим рівнем продуктивності. А позаяк він знав менше, ніж європейський лікар, то не був достатньо ефективним. Лікар-європейць почав пиячити, його продуктивність знизила, але на початку це не впливало на його ефективність. Та коли з роками його руки почали тремтіти, помічник почав його перевершувати не тільки у продуктивності, в але й в оперативності. Це можна побачити на тому прикладі, що обидві ці змінні краще оцінюються експертом у процедурах, продуктивність – шляхом особистого знайомства з агентом, а ефективність – шляхом оцінки фактичних результатів. З точки зору психології, ритуал є стереотипним рядом простих додаткових транзакцій, запрограмованих зовнішніми соціальними силами. Неформальний ритуал, наприклад, соціальне прощання, може мати значні локальні варіації у деталях, хоча основна форма залишається такою ж. Формальний ритуал, наприклад, римокатолицька меса, пропонує набагато менше варіантів. Форма ритуалу по-патьківському визначається традицією. Але пізніший батьківський вплив може мати аналогічні, проте менш стабільні, ефективні тривальні випадки. Проте менш стабільні ефекти в тривіальних випадках деякі формальні ритуали особливого історичного та антропологічного інтересу мають два етапи: етап, на якому операція здійснюється під жорсткою критикою батька, етап батьківського дозволу, під час якого дитина отримує більш-менш повну свободу транзакцій. Що призводить до Чи Чимало формальних ритуалів розпочалось як сильно засмічені, хоча досить продуктивні процедури. Але з часом зміною обставин вони втратили всю процесуальну дійсність, зберігаючи свою користь як активіри. Повідінково вони представляють відповідність традиційним батьківським вимогам, що полегшують провину або надають винагороду. Вони пропонують безпечніший. Утішливий і часто приємний спосіб структурування часу. Більше значення вступу до аналізу ігор мають неформальні ритуали, і серед найбільш повчальних є американські віртуальні ритуали. Вітальні ритуали. Привіт. Привіт! Тобі тепло? Так. Хоча, здається, починається дощ. Ну, бережи себе, побачимось. Бувай, бувай. Очевидно, що цей обмін не призначений для передачі інформації. Насправді. Якщо є певна інформація, то про неї мудро замовчують. Містер А потребує 15 хвилин, щоб сказати, як у нього справи. А містер Б, який є лише випадковим знайомим, не має наміру слухати його так довго. Ця серія транзакцій цілком адекватно характеризується назвою «Ритуал із восьми актів». Якби А і Б кудись запізнювались, вони обидва б могли задовольнитись двоактивною розмовою. Привіт-привіт. Якби вони були старомодними східними володарями, вони могли б виконати ритуал із 200 актів, перш ніж перейти до справи. Тим часом, якщо використовувати термін транзакційного аналізу А і Б, дещо поліпшили здоров'я один одного. Принаймні на цей момент їхній спинний мозок не всихає. І кожен висловлює свою вдячність. Цей ритуал грунтується на ретельних інтуїтивних розрахунках обох сторін. На цьому етапі їхнього знайомства вони розуміють, що зобов'язання один одному Рівно чотирма погладжуваннями на кожній зустрічі, і не частіше, ніж один раз на день. Якщо найближчим часом вони зістохнуються один з одним знову, скажімо, протягом наступної півгодини і не мають нового приводу для транзакцій, вони пройдуть один одного повз, без жодних ознак або лише кивнуть на знак визнання. У крайньому разі вони дуже недбало обміняються фразами. Привіт, привіт! Ці розрахунки справедливі не тільки для коротких інтервалів, але протягом періоду від кількох місяців. Розглянемо тепер містерів В і Г, які бачаться приблизно раз на день та обмінюються одним погладжуванням «Привіт-привіт», а після цього розходяться. Містер Б йде у відпустку на місяць. Наступного дня після його повернення він, як завжди, зустрічає містера Г. Якщо з цього приводу містер Г скаже лише «Привіт» і більше нічого, містер Б образиться, його спинний мозок дещо підсох. За його розрахунками, він і містер Г мають виконати близько 30 погладжувань. Їх можна стиснути до кількох транзакцій, якщо вони досить сильні. Містер Г думає таким чином. Кожна одиниця інтенсивності або інтересу еквівалентна погладжуванню. 1Г. Привіт. 2Г. Не бачив тебе останнім часом. 3Г. Ого, навіть так. І де ж ти був? 4Г. Розказуй, це цікаво, як усе минуло. 5 г Добре, ти справді чудово виглядаєш. Ти їздив з родиною, Радий тебе знову бачити. 7 г До зустрічі. У цілому містер Г отримує 28 одиниць. І він, і містер В знають, що додадуть відсутності одиниці наступного дня. Так що рахунок наразі для всіх практичних цілей звіряється. Зрівняється. Два дні по тому вони повернулись до їхньої звичайної двоактивної розмови. Привіт-привіт. Але тепер вони краще знають один одного. Тобто, кожен знає, що інший є надійним, і це може бути корисно, якщо вони мають поводитись соціально. Зворотній випадок також заслуговує розгляду. Містер Д та містер Е створили два кта і ритуал. Привіт, привіт. Одного разу. Замість того, щоб пройти далі, містер Д зупиняється і питає: Як твої справи? Розмова відбувається таким чином: Привіт, привіт! Як твої справи? Все добре, а ти як? Все класно. Тобі тепло? Час, здається, буде дощ. Приємно бачити тебе знову. Мені теж. Вибач, мені треба потрапити до бібліотеки, поки вона відчинена. До зустрічі. До зустрічі. Скільки містер поспішає, спішає? Геть він думає про себе. Що на нього нашло? Він продає страховку чи ще щось? У транзакційному аналізі це інтерпретується як? -от. Все, що він повинен мені дати, це одне погладжування. Тож, чого він дає мені? 5? Ще простішою демонстрацією справжньої транзакційної природи цих простих ритуалів я випаду. Коли план Е каже «Привіт», а містер Ж проходить повз нього без відповіді. Реакція містера Є е, «Що з ним?» означає «Я погладив його, а він не відповів мені тим самим». Якщо містер Ж проводить так, роботи зі всіма своїми знайомими, громада почне про нього пліткувати. В крайніх випадках іноді важко розрізнити процедури та ритуал. Неспеціаліст називає професійні процедури ритуалами, тоді як насправді кожна транзакція може засновуватись на зв'язку, на здоровому, навіть життєво важливому досвіді. Але неспеціаліст не має базових знань. Щоб оцінити це? Навпаки, професіонали мають тенденцію раціонально пояснювати ритуальний елемент, що є в їхніх процедурах, і не заважати на скептичних дилетантів на тій підставі, чи ті просто не спроможні все зрозуміти. І один із способів, завдяки якому в коренні професіонали можуть противитись введенню нових звукових процедур, це висміювання таких процедур, як ритуалів. Це пояснює долю Земельвейса та інших нователів. Земельвейс урський лікар 19 століття, відомий тим, що запропонував лікарям ретельно мити руки перед тим, як приймати пологи що зменшило показник смертей від пологової гарячки. Початку це нововведення зазнало сильної критики. Істотною та аналогічною особливістю як процедур так і ритуалів є те, що вони стереотипні. Після того, як першу взаємодію розпочаток, цю серію можна передбачити, адже вона дотримується заздалегідь заданого курсу, прямуючи до попереднього визнаного фіналу. Якщо не виникають особливі умови, різниця між ними полягає у їхній зумовленості. Процедури програмуються дорослими, а ритуали батьком. Особи, яким незручно виконувати ритуали, іноді ухиляються від них, замінюють їх процедурами. Наприклад, серед них можуть бути люди, яким подобається допомагати господині готувати та подавати їжу та напої на вечірках. Розділ 4. Розваги. Розваги відбуваються у соціальних і часових матрицях різного ступеня складності. А отже, різняться за складністю. Однак, якщо ми використовуємо транзакції як одиницю соціальних зв'язків у відповідних ситуаціях, ми можемо аналізувати об'єкт, який може називатись простою розвагою. Це може визначатися як серія напіввіртуальних простих додаткових транзакцій, що стосуються одного матеріалу, основною метою якою є структурування певного проміжку часу. Початок і кінець проміжку, як правило, сигналізуються процедурами або ритуалами. Транзакції адаптуються так, що кожна сторона отримуватиме максимальний прибуток чи кількість переваг протягом певного проміжку часу. Так, що краща адаптація, то більше отримує з неї кожен учасник. Розваги, як правило, мають значення на вечірках або під час періоду очікування, початку формальної зустрічі. Такі періоди очікування перед зустрічю мають ту саму структуру і динаміку, як і вечірки. Розваги можуть набувати форми балачок або стати більш серйозними, наприклад, спірними. Велика коктейльна вечірка часто діє як своєрідна галерея для виставки розваг. В одному куту кімнати кілька людей грають у батьківські збори. Другий куток є психіатричним формом. Третій – театром для розмов. Колись давно та що сталося? Четвертий нагадує фірму джерел General Motors. А шведський стіл зареєстровано для жінок, які хочуть грати в кухню або шафу. Порядки на такому зібранні можуть бути практично ідентичними. Зрідка зі зміною нас. І так для всіх вечірок, що відбувається одночас по всьому світу. Кожна соціальна верства має власні ігри. Розваги можуть класифікуватись по-різному. Зовнішні детермінанти є соціальними. Стать, вік, сімейний стан, культура, раса, емоційний стан. General Motors порівняння автомобілів. І хто переміг? Спорт – це чоловічі розмови. продовольчий магазин, кухня і шафа – все це жіночі балачки. Або, як кажуть у багатьох країнах, розмови марій. Флірт – це підліткова розвага. Тоді як початок середнього віку відзначається переходом до бухгалтерського балансу. Іноді вийде цього класу різні варіації світських балачок. Як? Тобто якщо щось робити. Добре підходить до коротких поїздок у літаку. Скільки коштує фаворит барів для нижньої і середніх класів? Колись давно гра робочих середнього класу, наприклад, продавців, чи знаєш ти, часто розігрується між економічно успішними людьми та невдахами. Ранок Ранокопісля та Мартіні – типові для певного виду амбітних молодих людей. Під ім'ям Марія мається на увазі будь-яка жінка. Це ім'я в іноземців уособлює весь жіночий рік. Структурно-повідінкова класифікація є більш особистісною. Таким чином, розваги батьківські збори можна відтворити на трьох рівнях. На рівні дитина вона набуває форми, як ви ладнаєте з непокірними, як ви ладнаєте з непокірними батьками. Її форма для дорослих дорослих, це власне батьківські збори. Особливо це популярно серед начитаних молодих матерів. У літніх людей вона має тенденцію набувати форми. Догматичного батьківського, дитяча злочинність деякі подружжя грають у розвагу, скажи їм любий, у якій дружина являє собою батька, а чоловік і розвиненою дитиною. Подивись, рук немає. Схожа на розвагу дитини дорослого та підходить для людей будь-якого віку, іноді, адаптуючись у грі під назвою Ох, яка несинітниця, народ, ще більш переконливою є психологічна класифікація розваг. І батьківські збори, і психіатричний форум, наприклад, можна відтворити в проективній та інтроективній формах. Аналіз проективного типу батьківських зборів подано на малюнку – 6. Він ґрунтується на такій парадигмі – батько-батько. А. Усієї цієї злочинності не було б, якби не було неповних родин. Б. Справа не тільки в цьому. Наразі навіть у щасливих родинах дітей не навчають манер так, як раніше. Інтроактивний тип батьківських зборів відбувається за таким напрямком: Дорослій дорослий В. Здається, я просто не розумію, що потрібно, щоб стати гарною матір'ю. Г, незалежно від того, наскільки сильно ви стараєтесь, вони ніколи не виростуть такими, як хочете ви. Тому ви повинні лише продовжувати ставити собі питання: Чи робите ви правильні речі, та яких помилок уже припустились. Проактивний тип. Психіатричного форуму набуває форми дорослий дорослий. Д. Я думаю, що це якась несвідома оральна фрустрація змужує його діяти таким чином. Є, Ви, здаєтесь, добре сублімуєте свою агресію. Ж. Ця картина символізує для мене розмажування. У моєму випадку живопис намагається догодити батька. Крім структурування часу і забезпечення взаємоприйнятого погладжування для зацікавлених сторін, розваги служать як додаткові функції для процесів соціального відбору. У той час, коли відбувається розвага, дитина кожного гравця насторожено оцінює можливості інших. Наприкінці вечірки кожна людина матиме певних обраних гравців, про яких їй хотілося б дізнатися більше, а всіх інших вона відкине, незалежно від того, як уміло та приємно кожен із них подивиться у розвазі. Ті, кого вона вибере, будуть найбільш ймовірними кандидатами на складніші стосунки, тобто ігри. Ця система сортування добре раціоналізована, проте насправді значною мірою несвідома та інтуїтивна. В особливих випадках дорослий перемагає дитину під час процесу відбору. Це найбільш наочно ілюструється на прикладі страхового агента, який ретельно вчиться грати в соціальні розваги. Коли він грає, його дорослі слухають про можливі перспективи, вибирає серед гравців тих людей, яких він хотів би бачити частіше. Їхня майстерність в іграх або конгеніальність або конгеніальність не має жодного відношення до його процесу відбору, заснованого в більшості випадків на периферійних чинниках. У цьому разі на фінансовій готовності. Розваги, однак, мають досить спеціальний Аспект винятковості, наприклад, чоловічі та жіночі балачкині не змішуються. Люди, які люблять грати у колись давно будуть роздратовані непроханим гостем, який хоче грати в скільки або ранок після. Люди, які грають у проективний тип батьківських зборів, почнуть обурюватись вторгненню інтроактивного типу розваги, хоча й не так інтенсивно, як в інших випадках. Розваги формують основу для вибору знайомих і можуть призвести до дружби. Жінки, які заходять одна до одної на ранкову каву, щоб пограти у провинного чоловіка, швидше за все, прохолодну зустрічають нову сусідку, яка хоче грати у все добре. Якщо вони говорять, які погані їхні чоловіки, вони збентежуються, почувши від нової знайомої, що її чоловік просто чудовий, навіть ідеальний, і вона не буде спілкуватись з нею дуже довго. Таким чином, якщо хтось на вечірці хоче перейти з одного кута до іншого, він повинен або приєднатися до розваги в його новому місцезаходженні, або успішно перевести всю процедуру в нове русло. Хороше господиня, звичайно, негайно бере ситуацію в свої руки, затверджує програму. Ми просто грали в проективний тип батьківських зборів. Що ви думаєте? Чи гей ви, дівчатка, грали у шафу досить довго? містер. І письменник, політик, хірург, і я впевнена, він задоволенням зіграє у «подивись, немає рук». Чи не правда, містер? Ще однією важливою перевагою, отриманою від розваг, є підтвердження ролі та стабілізації становища. Роль – це щось на кшталт того, що Юнг називає персоною, окрім того, що вона менш опортуністична та більш заглиблена у фантазії особистості. Таким чином, у проектованих батьківських зборах один гравець може взяти на себе роль розлюченого батька, другий роль справедливого батька, третій – поблажливого батька, а четвертий – послужливого батька. Усі чотири переживають і виражають я стан батько, але кожен поводиться по-різному. Роль кожного підтверджується, якщо вона переживає, тобто не зустрічає аналогізму, і змінюється у відповідь на будь-який аналогізм – антоногізм який вона зустріла або затверджується певним типом людей через погладжування. Підтвердження ролі стабілізує позицію індивіда. Ці позиції можуть призвести до... І це називається екзистенціональною перевагою від розваги. Позиція є простою, предиктивною заявою, що впливає на всі транзакції індивіда. У довгостроковій перспективі це визначає його долю і часто долю його нащадки. Позиція може бути більш-менш абсолютною. Типові позиції, з яких можна грати у проективні батьківські збори – це всі діти погані, всі інші діти погані, всі діти сумні, всіх дітей переслідують. до роли жорстокого, справедливого, поблажливого та послужливого батька відповідно. Насправді позиція виявляється насамперед у психічному ставленні, яке вона продовжує, і саме з цим ставленням людина бере участь у транзакціях, які складають її роль. Позиція набувається і фіксується напрочуд рано з другого чи навіть першого року життя і до семи років. У будь-якому разі задовго до того, як людина стає компетентною або отримує достатнього досвіду. З позиції індивіда неважко зробити висновок про те, яке дитинство він мав. Поки щось або хтось не втручається, він проводить залишок свого часу, стабілізуючи свою позицію і маючи справу з ситуаціями, які загрожують йому, уникаючи їх відображаючи інші певні елементи або маніпулюючи ними зухвало так, що вони перетворюються в загроз на виправдання. Одна з причин, чому розваги такі стереотипні, це те, що вони служать таким стереотипним цілям. Але вигоди, які вони пропонують, показують, чому люди грають у них так завзято і чому їх не може бути настільки приємно грати з людьми, які мають конструктивні чи доброзичливі позиції. Розвагу не завжди можна легко відрізнити від діяльності. До того ж часто зустрічаються комбінації. Багато повсякденних розваг, наприклад, General Motors, складаються з того, що психологи можуть назвати розмовами завершення речення з вибором із декількох варіантів.